بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والسلام على الشيخ الأنبياء والسلام سيد محمد المعلى الأول وصعب الأزمان وطعب برعب نعم صورة بخار رحمة الله طوام كبيرا ما سيصعد صورة Bundan qabaqçı olan babla əlaqəsələdir. Yəni, burada o axt ki, xarik, bundan qabaqçı olan babda dedir ki, necə ki, bilə dəyişdir. Yəni, bəzi səminlar qılmışdırlar, bilə dəyişəndər qütsə. Bələr ki, həndan səhvəli məqfələrə məqfələrə məqfələrə təhətən qılınır. Onlar ki, çatmamış xəbər, aydındır. Bunu göstərir ki, hər insan film edilməyir. Yəni, özü iştiyadını yan ilə ki, tibliyə yansıq kılsa, inşallah, lazım da ötəkdən kılsın namazı. Ona görə bu xarədir ki, kim görmür, əyət səhvən, kim kim namazı təkdən kılmaq. Hamza, yəni, bəyətlər deyil ki, lazım da ötəkdən kılmaq. Qaqda, bəyətlərək, bəyətlərək, bəyətlərək, buna oxşar hədislər gətirir ki, hansılar ki, deməli, qılmışlar qibləyə keçəndən sonra. Hətta bir neçə gün keçib bəzən çatmamışdı. Və Peyğəmbər (s.ə.s) onlara namazdan saydı. Və həmin proqot məni abidələrlə paçın rivayətində deyir ki, bəz adamlar abidələrlə məsuca. ki, bu gün Peyğəmbər (s.ə.s) səhəri 500 çox qıldı. Namaz bir sahnına sonra dedik ki, namaz açılıp attı mı, yəni, vəxt ki, namaz atsın. O sahnət şey eləmirlər de. Dedik ki, yox, yox ki. Yəni, fəramazdan bilmiyordur. Və, dedik ki, bəs, bilək, bəs, beş müket quldum. Və qatdı, kilən səcdələdi. Sonra xoğum eddi. Həməsən, bu əmrəsini göstərərdi. Sən ki, yəndə, necə hərəkət edin imanında. Aydın top dəyəti 3 edir. Bu nincə, qoyandan sonra bir rücət atır. Qafı qovatsa 780. Hansı biri peş mükafatı verir? Dəyəti 3-dür. Sonra yenə mükafat olsun. Siz dillər, dillər onda cüt olduğuna görə 6 eləyir sonra seçirsə, lakin bu lazım da bu da kifayət edir. İndi burada bir Çəkərin. Yəni, vəzlə, piyambar salsın məsumdir. Lakin, biri gətirə bilər ki sənə, yaxşı necə məsumdur burada, aynını çaxdır. Və ümumiyyətlə, orada piyambar salsın məsumdir tədliqatda, şək yoxmur. Yəni, dini etirməkdə məsumdir. Hətlə, özür də görürsün sən, çorab, nədnəli çor, dəvət mək olar. Lazımdır. Bu, düzgünlər. Lakin, balacaq bənə, İncəli var idi orada, adı incəliyə görə ayı yaradır ki, belələməzdir. Yəni, dəvətli Peygamber sallallahu aleyhi və birinci Allah tərəfindən dödülürdü. Yəni, bir balada bir şey olsaydı, o olsa adama çatdırılırdı ki, belələməyələr, belələ. Amma belə məşiyyət məsələləndə, sənin dünya həyatında, o məsul dövdür. Nəyə var, dedi, deyirsən, deyib, hələ olmaq. Məsələn, təxri necə ağzı çalışdırırla, fırmaq üçün, Fəndərə səhərək, çəkir diyanlarına. Dəli ki, vəz, neyini üsuz? Ləiki çabaşdı, fəndərə səhər yoxdur. Aydın dəyir, yani bu elmi bilməyir. Və, dedə ki, belə səhər, belki, bel belki yaxı olar. Olar da neyə səhər səhər səhərləni, elində. Fəndərə ölür. <gülüyor> Ve gəlidirlər, ya vəz, sen dəyən kümələyir, de başqaqda olu dəyək. Mən öz eminəm lazım, məsələ, dünyanın məsələdir, bu dünyanın məsələdə azadsız oluruz, özünüz Yəni, olub bələsiz salata yəni səhvlər, olar ki, bu səhvlər də Allaha qalan hükmətindədir. Məsələn, təkibar mənafə səhvlər olundu və ki, göstərəldi səhvlərində necəlikət olunub. Ayrındır. Amma o, bu kiçik səhvlərdir, bunlar böyük səhvlər deyil, ona görə qatılı da ökulmuşur məsələdir. Amma Peygamber salsın, bundan məsum deyil, günahdan <coughs> məsum deyil, günah nə məsum, heç o da hükmət kimi olub. Vakın, bələr, o səhətləri, o səhətləri, o səhətləri, o səhətləri. ki, bəl, idbətləri məsum deyil ki, hətta xətada, Elə baxaq, yəni, bu, Allah səhətləri. Ayrıq, Allah səhətləri, həmə, rəsul səhətləri Və olub onda kiçik xətalar, təbliğatda yoxdur, dəvətdə yoxdur, aydın mənşiyyətdə. Ona görə, bu bu da Allah sanan hükmətindəndir. Necə ki, məsələn, namazda xətalar edirlər üçün, öyrətdiyi necə xətalarında xətanlığı cəhətməkdir. Aydındır, bunu göstərir ki, yəni məsum söhbətin düzgün baxışın olasıdır. Şübəzlədiyik, məsum düzgün şərhulun bu, bir məsum olub ki, xətalar edib Allah qalan səhətləri gəlir, gəlir çıxır, gidməli, Allahla birdir, aydın dəyir və Allahla esraq bir şey olunmur, onun ismində, onun istətində, aydın dəyir və hər tərəfdə, hər tərəfdə, məxtlul nazistdir, məxtlulun kamilliyi o nazistindədir və bu də göstərir ki, yəni, Rasulullah sənəni izlə çarşdı və çəşməndən izlə, Söz burda ha mühəndislərlə inşallah qalsın gələn dəstəmizə. Onda tapmalıyıq Allah